Hjärtligt välkomna till detta, det är sista avsnittet i Kalleos julkalender. Jag vill börja med att önska dig god jul, Leo. Tack, tack. Och jag vill önska dig god. Tack så mycket. Det är dags att öppna den sista luckan. Hur, hur känns julstämningen? Har du kommit in i julstämningen? Nu har kommit in i den. Det är nu jag är i den. Under någon timme här kanske. Fram till Kalle. Fram till Kalle, ja. Nej, men sen tycker också när man äh, käkar äh, Julskinkan Första, <laughs> första det, skivan Och andra skivan Kanske tredje också Sen börjar det bli för mycket Så Fjärde, femte, sjätte Då är det bara, är det bara gott <laughs> Ja innan jag glömmer det Så vill jag passa på Och eh, Önska grattis på namnstånd Till min mor Eva Som jag som vanligt aldrig får glömma och låt mig aldrig glömma att det är hennes namnstöd idag. Grattis på namnstaden morsan. Grattis Eva. Eh, och eh, vi vill eh, samtidigt passa på att lycka till till eh, Sarah Dawn Finder som är årets julvärd i SVT. Break a leg. Break a leg. Eh, ett bra val. Tror jag. Jag vet inte. Jag hoppas det. Men, brukar du kolla? Brukar ni ha på tv? Eh, vi brukar bli tvingade till det ja. Mig, vad? Blir ni tvingade på tvn? Eh, of, ja, såhär <laughs> oh, nej, nej men det, det ska ju alltid ses Kalle ja. även om man det, det, något sånt, det kanske, jag vet inte om det är vår generation ty, tycker du det är kul? Ja. eller det var ju jättekul då ja det var jättekul när man var dit, ja nu är det väl alltså, det ska, jag tror att de senaste åren har vi haft på det bakgrunden samtidigt som vi har fixat med, med maten till exempel ja, ja, ja. nej, det, de, de jularna som, som jag har varit de senaste då vi faktiskt vad tror du siktar ner och tittar på dig? Ja. Vem är det som har initierat eller vem är det som har tvingat dig till det? Det, det är det ju nu, jag att, i min familj. Ja. kollar vi inte på det för vi, vi har utfört jul på, på julafton på många många år. Ja. Eh, utan eh, det, nu är det nyss har det ju varit med med min sambos familj. Och de vill det, men, men även innan det så vet jag att både, även min familj var det var mest de vuxna som var även när vi var alltså gamla nog att inte tycka att kanske tycka att det är så kul längre då var det ändå fortfarande de vuxna som tyckte att men nu kommer det Kalle, nu ska vi titta på Kalle ja. Tänkte, ja men det tyckte alltså. jag jo. då Ja nej, men det, idag jag... jag man förstår ju med de som våra föräldrar till exempel när de var unga så hade de ju eh, fick de se på tecknat på tv en gång per år. ja, det det var, alltså, det var, ja Nu är det ju lite annorlunda såklart. Ja. Men jag gillar ju traditioner så jag vill att det ska fortsätta. Det var kanske 10-12 år sedan när det var snack om att de inte skulle sända Kalle längre på SVT för de hade förlorat någon sån här rättighet att sända Disney och det blev världens uppståndelse. Så, så här. Jag tycker det var tråkigt om de hade slutat sända Kalle nu. Det vet jag inte om det ska nog de inte göra, jag vet inte. Nej, det kommer, Nej jag tror inte de kommer göra det, den kommer inte vilken det. är din favoritfilm av de, de som går på jul? Afton? Jag är stor fan av den schackfärgen som oh, <laughs> Nissan har målat med. Tomteberg stannar. Tomteberg stannar i härligheten. Så... <laughs> <leden> <laughs> Ja, Nissen som håller upp en spindel framför dockan ja. så att de blir så rätt hård ställer sig upp ja. så, så kan ja, krulla det. Ja, det permanent. Är det permanent? Ja, ja, är permanent, jag samma. Ja, så definitivt äh, Tomtens äh, verkstad. Jag tror du skulle säga han, den här vet när Kalle är på den övrigt ska filma fåglar i ungen eller något? Ja, ja. ja. Nej, han, han är den här roliga i den här, den här vad heter det, kakadua eller vad är det? Är jag är osäker, jag tänkte säga hackspett men det är nog inte Okej, den, okay, den här jobbiga fågel Nej ja. Den är verkligen jobbig är, den, är, den, är, den är rolig att leka med och måla en dörr på en sten, gå in i den och så när kommer galna och flyger rakt in det, det är kul men jag vet inte varför har man blivit vuxen kanske? Jag vet. <laughs> Vilken är din favorit? Ja, ah, nog när är eh, daskungen När eh, de har Sitt klart hennes eh, klänning Ja, och så öppnar de Och så hurra, hurra Sen de säger, ha det nära Dum, bum -snut. Dum, Dum, Dum snut Och också när den här lilla rottan Eller musen, vad det ska trä nålen Genom nålsögat Ja, ja, ja Och siktar, <skratt> ska han genom igenom hela armen det är <skratt> Och när de håller på och klipper om svansen den, <skratt> Jag har försökt Men eh, nog om eh, detta. Vi har många. Luckan är stor som den ska vara den 24. Det är alltid lite större lucka i alla fall. På alla chok choklad -alendan. Choklad -alendan. ja, ja, ja men, Och precis. även våran eh, lucka nummer 24 är väl lite extra stor. En extra stor god bit. Ja. Och vad, vad kallar vi den eh, här luckan? Vi har valt att kalla den. Eh, Tomten som ingen riktigt vet vem det var. Ja, jag köper den. Det är din. <laughs> ja, jag fick, jag fick reda på det ändå ganska nyligen. Att det var en jul för, för många år sedan jag kan ha gått. Jag måste ha gått i, i lågstadiet. Så det var ju fortfarande aktuellt med Tomte. Även i min lilla familj det var jag och min syster och min lilla kusin ja. som det var fortfarande kul att späxa för, för barnen med jultomter. Um, men uh, vi, vi var ju inte med på det här att, att någon gick ut ur rummet. Det tänkte ju inte vi på. Nej, det hade var verkligen varit kul. och lekte det, ja. antagligen och var det väl halvt två välta grånen för att på att leka. Um, och så kom tomten... Var frid och fröjd Och de delade ut paketen Tomte gav paketet till mig och Jag sprang ut överallt och lämnade ut paket Tills det då kom ett paket till mig För då stannade jag ju med det <laughs> Och så var det med mig. Men i alla fall, alla fick sina presenter Och tomten gick och vi stod i dörren Och vinkade hej då Så det var, det, var, det var en bra jul alltså. det, det, Hela familjen var samlad Men då fick jag då reda på Nu senare då att det var ingen riktig som som visste vem jultomten var äh. vem det var som hade klätt ut sig till jultomten äh. jag, jag frågade eh, in, in, inför den här julkalendern så fick man ju luska reda lite på det. man fick ju prata med föräldrarna och, och, och ta reda på det men så, nej, det, det är fortfarande ingen som vet vem som var jultomten <laughs> den det året jag tänkte, ja, kolla <laughs> ja, han i sydvägbesticken sen Han tog också några klappar Med sig kan man säga Ja, ja precis, ja. Vet, ja, säcken såg halvfölj ut När han gick ja, Skramlade ja, Det är ingen som fått reda på det Och tänkte, ja, men Jag borde ju kanske fråga att hon som var värdinna Det året, så det var ju min Min faster Som sörjligt nog råkade ut För en, för en olycka för två år sedan Hon... Trilla, trilla olyckligt och eh, väldigt olyckligt. Hon hamnade i komma eh, några veckor och så vaknade upp. Och så har hon gradvis blivit bättre. Eh, och i synnerhet ville veta om hon visste. Ja, för det var hemma hos henne och lyckades ja. tomten. Eller fixat tomten kan man säga. Ja, ja vi, vi antar det. Ja. Och eh, det är svårt att fråga någon som ligger det i komma. Ja. <laughs> eller man kan ju fråga. Om man kan ju ha fråga går ju alltid. Ja. <laughs> Som man brukar säga. Men nu ska vi, säga att vi tar lite lätt på det här. Eftersom hon nu har återfått sin talförmåga. Hon håller på att läsa sig gå. Hon kommer ihåg allting. Utom just fallet. Och den tiden fram till nu. Det är väldigt stora luckor. Vilket jag kan tycka är ganska skönt. Och så lägga till lite rolig, rolig grej. Det äh, rolig, det får man ju väl. att se på det. Hon var en stor rökare innan olyckan. Och som ni förstår, så under vården så har hon ju inte kunnat röka överhuvudtaget. Nu då, två år senare, hon pratar, hon kommer ihåg, bara komma ihåg, och går nästan. Så har hon börjat röka igen. <laughs> och det får jag ju att tänka, för vi försöker prata innan innan... Ja, då har hon gjort ett aktivt val att börja röka två gånger. Ja, exakt. Hon är nu fullt återställd. Nu. Ja, ja då får du ju bara tänka just hur, hur, hur, hur människans hjärna fungerar, hur, hur stora krafter den faktiskt har på ja. människan. För det, det måste ju vara någonting, precis som antalet, precis som hennes förmåga att gå, eh, så har ju det kommit tillbaks. Ja, Vad, vad jag säger, att, att nikotin. Suget inte kommer tillbaks. Ja. Det kommer att ha redan också tillbaks. Men om man inte kommer ihåg att man röker men mm. man känner något sug hur man då vet vad det är man har sug efter om du förstår vad jag menar. Ja, hon kommer ihåg att hon rökt. Ja, hon, hon, ja, hon kommer ihåg, kom ihåg våra namn hon kommer ihåg allting fram till ja. olika. Så hon kommer ihåg att hon rökt. Ja, i två ja hon bara ja. inte, inte röka innan hon kommer ihåg saker att det ting där. Nej, inte det första hon började Nej, nej. har Nej. nej. Alltså Men vadå, nu kan du fråga henne då? Ja, nu kan vi ju ja, fråga fast, henne. Ja. ja, det... Ja, vi får se. Vi ska nog... Vi hoppas att så, så länge det var ju bra jul och för får bli ett mysterium. Så är det lite kul. Ja, oh ja, det kan ja. jag tänka mig att de vuxna som var där också tyckte det var kul att ingen visste. Ja, jag, jag, jag bara önskar att jag var lite mer baken på det och ser se föräldrarna sitta och titta på varandra. Han ja, räknar in folk. Ja, men hade tomten minst i han hade bara skägg? Eller om han en sån här konstig mask? Det var en konstig mask. Alltså, alltså, man såg väldigt lite ut i den. Ja. Ja. Precis, men man, man var nästan van vid att det var så tomten såg ja. ut. Så måste har varit svårt att läsa på paketet igen nu. För det är väldigt ja, men Jag är van vid att de brukar ta tag i skäcket och ta aha, ner masken lite för att ögonen ska komma ja. ihop med etiketten. <laughs> Eller säga så här: Åh, Kan du hjälpa mig att lösa Tom, du är så gammal. Jag <laughs> <laughs> och upp med glasögon. Men du är samma glasögon som morfar. <laughs> ja, det är de enda som passar. <laughs> <laughs> men, jag har en liknande eller, Ja men lite liknande Det var när Jag vet inte hela släkten var samlad hemma hos oss Det här kanske var 93 92 var det nog Så jag, vi var väldigt små Jag och min kusin till exempel som ett år eller mig. Men då Jag vet att min mormor mor blev väldigt konfunderad Sen vem det var som var tomte För det var tre män som gick ut det var min pappa och min fast, Min mosters och min äldsta kusin Och så kom tomten Och då tänkte ju Min mormor har att, men, då är det väl Min pappa då Men då kom han in precis efter tomten också Ja men då är det väl min mosters Och så kom han också in Ja men då är det ju Jonas som min äldsta kusin heter som kanske var 30 det året Men eh, han kom också in så, så det var det också för en fanny som är tomte eh, och, nu, jag, och det kan också ha varit det här året Som jag och min kusin Inte han som var 30 och kanske var tomte mm. Utan min kusin som är ett år äldre med. vi hade bestämt oss för att Fan i år ska vi få massa jordklappar vi ska hota tomten Och så vi får extra mycket eh, Och då hade vi förberett oss med sådär plastknivar Och någon leksaks, något leksaksvärd och, sådär, och var jävligt kaxiga men när det väl ringde på och tomten kom Då blev vi så otroligt rädda Så vi sprang och gömde oss och nästan började gråta Det var en härlig Jag tror att det här var min mest hälsrika jul För jag tror att det även var den här julaftonen Som jag sen fick åka till akuten faktiskt För jag fick en fotboll, det är present Och skulle ner och kicka boll lite På kvällen Och så råkar jag trampa på bollen Tekniken har inte varit med starka sidan När jag har spelat ja, Du gör det fortfarande <laughs> <Strafa> på <laughs> okay, <tack inte. laughs> Nej men så ramlade jag och, och på någonting Och råkade spräcka min eh, Spräckahakan heter det mm. Så jag har fortfarande inte Wow. Men jag, också, jag har gjort det jag, jag hade nog vanat hakan Under det året Så alltså, skulle jag göra en sån här brolinskruv På dagis Och råka landa på hakan på asfalten. Och så varannan gång jag skulle springa upp Och ta telefonen hemma hos min kompis för att min mamma var i telefon, trodde jag. Fast det var inte min mamma utan det var min kompis mamma, men jag hörde fel. Så jag skyndade upp och halkade och slog i huvudet i ja, Hur som helst. Så det var, det var min näst händelseökade jul. Jag måste 93. Ja, det låter som ett väldigt händelseökat år också. Men ja, men julen måste ju ha varit äh, speciell. Var akuten alltså. Ja, för att vi, vi trodde att man kanske behövde sy. För de. Äh, ja, men så ja, det det. fick vi vänta där länge, men det behövdes inte, de behövde inte sy utan man tog och täppan. Fick du en julkalender då? <fart> Nej <fart> Här har du, du kan ta 24 24 chokladbitarna en gång Men det var svårt, kom ihåg, att komma ihåg, och hitta någon som kunde köra mig För vuxna dricker ofta något på jul. Ja. <fart> Men jag tror min morfar där uh, Körde mig eller vad det Ja, du ser älga julminnet Det här var inte samma julafton Men en annan julafton uh, Så uh, Då visste jag nog vem Nej, det här var nog Jag trodde typ på tomten, men jag hade börjat tvivla lite tror jag Ja, det och jag det. plötsligt började jag väldigt mycket när jag gick ner och le lekte i källaren ett dagar efter julafton. Och först hittade jag ett par, du vet, klickers röda. Mm. Som låg liksom bara någonstans. fan. Det liknade ju dem tomten hade. Och sen hittade jag två stycken fotbollstrumpor, blåa och röda. Exakt samma som tomten hade. Så jag hittade hela tomtenmunderingen där. Så jag tror att det var liksom så drömmen krossades. Jag kan, ju tyvärr, jag kan inte tyvärr komma ihåg när min dröm krossades. Jag ska komma jag kommer ihåg det men jag gjorde inte Har du varit tomt i Ja, en gång Inte på julaftan dock Nej, Nej det var Okej Det var inte alldeles konstigt Det var bara en rock på med ingenting Heller Vitt sköp jag känna igen Eller var det någon som gropa Hej, Okay, off topic. Eh, nej, det, nej, var det, det, det var för... Eh, min mor var, var handbarstränare för eh, min livetsutslag. Ja. Så eh, jag fick vara, vara tomter för dem. De var ju ganska små då. Det var jag med. Ja. Eh, så ett skägg och en säck med. vad det var. Ja, ja, det, det, det, det är väl lite så jävla lyckat. De rev jag skägget med en gång. <laughs> Vad körde du där? Ho-ho och sånt då? Eller? Ja, jag försökte. Men det funkar ju inte. När man, tomten ska låta som om du är 500 år gammal och ätit varm gröt varje dag. Jag lät ju inte så. Nej. <laughs> <laughs> Kanske var det här målbrottet vid den tiden också. Ho, ho. Men du hade, vi hade väl inte några extrema målbrott? Du och jag. jag låter ju som att jag fortfarande inte har kommit in i den när jag lyssnar på åringsspelningar, men det låter så att det gick väldigt snett när jag gick igenom. Det. <låder> Nej, yes. jag kommer inte ihåg just det. Jag kommer, jag kommer bara ihåg finnarna, för det är ungefär samma. Ja, det är väl. Man blir en man. Jag, jag, kommer, <låder> <låder> jag kommer inte ihåg att jag hade några sådana riktigt när, när rösten inte hittade. Nej. För det är väl det, det du pratar ah, Ja, när den vargar till. så Han ja. okay. vet inte riktigt vilken. Vilken klaver man ska ligga på. Nej, det är lätt hänt. Precis som jag gör varje julafton så vill jag även passa på att önska Rick Martin den gamla härliga sången. Grattis på födelsedagen, han fyller 41. Och även nu, den här gången så hoppas vi att han hör av sig. Precis, precis. Svara på mina brev nu. Och mina mejl. Lite roligt längre. Nej, Låt oss veta. Och mina tweets. Men grattis, Ricky Martin. Grattis. Och vi ska bara. Och jag med att tacka alla som har ställt upp. Ja, det, det har ju varit underbart trevligt. Mm. Ja, absolut. Det har varit en upplysning, en nära en upp, en kul upplevelse faktiskt. Mm. Det har varit mycket, framförallt när vi har varit på med research för varje lucka här. När vi har haft, jag pratat med, med släkt och Mosja och, och ta reda på hur det verkligen var för. Om man tar så mycket minne så har de mycket fler minnen än vad vi har. Ah, ja, vi tar jul. Så det har varit väldigt kul, ah. väldigt kul. Och vilka vill vi tacka nu då? Vi vill tacka, först och främst vill vi tacka Sissi som gav oss idén. Precis, när vi genomfört idén du hade och vi hoppas att du är nöjd ja. med resultatet. Ja, är nöjd nu. 24 mini -podcast. det är inte fysiskt. Nej, jag hoppas att du lyssnar på varandra Ja, det har vi varit tvungna att göra. Ja, precis. Ja, vill vi tackar alla lyssnare också som har också lyssnat med på detta. Hoppas att ni har haft kul, eh, precis lika kul som vi har haft och eh, har inte... att vi har inspirerat. Ja, och, och har ni inte fått nog av våra röster så är det faktiskt så att vi redan imorgon kommer ut med ett ordinarie podcastavsnitt. Det stämmer. Betydligt längre än, än, än de små luckorna. Precis. Ja. Har vi glömt något vi ska tacka? Ja, vi ska tacka. Uh, vi har tackat lyssnare, vi har tackat sissi uh, Vi tackar jag vill tacka tackar dig. vill tacka dig Jag, jag tacka att dig. Att ja, ja. tack så mycket Det har varit Kul Jag tror att vi har under den tiden, så har Vi har lärt känna varann mer ja, än, vi var, hemma, vi, vi än vad vi ville göra ja, hemma, vi vill <laughs> Vad vi ville och vad vi trodde var möjliga Ja, och vi hoppas väl göra samma sak nästa jul Ja, det har jag planerat in i kalendern så jag har tar fått den. Nej, precis. Och hur ska vi avsluta det då? Jag, vet inte, jag vill bara tänka på att jag vill tacka min sambor, jag vill tacka, tacka min familj. Eh, det är det. Det börjar som ett tal på fotbollsskalan. Där. Verkligen. Ja, och det är inte fysiskt. Nej. Nej, men det får tacka din sambor för att hon har låtit oss härja fritt här i Karoleås studion. Precis. Och vi önskar väl från Göteborg till resten av Göteborg och resten av Sverige. Det är en riktigt god jul, god jul.